чомусь схожа на спалах грозової блискавки на заклобоченому хмарами небі. А що розказувати? Не хочеться й розказувати. Його яблукасті округлі очі, здається, стали ще у пуклиші, і тепер у них відзіркалювалася не тільки хата, а щось інше, те, що зараз творилося під хатою, долинаючи до них двох мирних бесідників дивовижним тремтінням повітря, а це дивовижне тремтіння повітря розцвітало і гуртовим співом, і сміхом, і музикою, котрими начебто ожила супокійна метелиця за вікном. З легкої метелиці, з ніжного снігопаду, оця дивна хорова радість. Оці хорові веселощі долинули то голосніше, то тихіше, потім вони сніговою хмарою Завіялися усіни, подужавши в сінях на своїх урочисто злагоджених збудженостях і щирості, знаглахатні двері відчинилися, наче їх заметільна хмара відчинила раптовим поривом, і з цієї хмари у у сіни означилися дитячі обличчя, цілий рухомий сніпок розбуялих із кристими очима облич. Вони хвилею хлюпнули через поріг. Їхня пісенна радість шумовинням виповнила хату. О, ясна красна на небі зоря, а ще найкраща у дядька жона. По двору ходить, ключики носе, до ключиків говорив, ключиків просе. Ключики мої ясні, ключики голосні, не дзвоніть же ви так голосно, бо мій миленький стурбований вчора з вечора з торгу приїхав. Барвисто задягнені діти притупцювали ногами. З їхніх долоньок сіялося зерно пшениці на долівку. Сіялося стиглими зорями до ніг хазяїна, журналіста і господині, що вийшла з сусідньої кімнати на спів. Привіз мені три подарочки. Перший подарок – тонкий серпанок. Другий подарок – лисяна шуба. Третій подарок – шовковий пояс. Тонкий серпанок від сонця сяє. Лисяна шуба слід замітає. Шовковий пояс – Клуби встеляє. Ще зерно сіялося, і ще коляда співалося, а розчулена господиня вже поверталася з сусідньої кімнати. І, носучи в руках гостинців для колядників, згадувала своє перелітне птахою відлетіле дитинство. І, обдаровуючи коляду, згадувала свою молодість, і сльозами росився її зір. І губи її що то тримтіли з непогадної причини чи то підспівували колядку, бо справді ж колись давно Семен Гуменний привіз для неї перший подарунок – тонкий серпанок, другий подарунок – лисяну шубу, третій подарунок – шовковий пояс. Нема їх, зносилися та не забулися, Тепер от знову здибалася з ними на колядці новорічній. Тітонька Анна Піхота цілісінький день не чула під собою ніг, звиваючись то до погреба у дворі, то до комірчини, кашану капустою гірки виносячи до хати, ціляку ягідну яблучну сушеницю, зарізала зозулясту курку, яка вже не неслась, розрубала сокирою свинячу голяшку, ще тижнів згоди тому позичену в сусідки зайта цієї оказії. І цілісінький день годувала дровами піч, а що тяга в комені була справна – то в хаті не курілося, піч їла, таїла грабові цурпалки, шкірячи в усмішці золоті зуби вогню, готувала в печі всяку всячину, щось там кипіло в засмаленому банячку, щось варилося у закиптюженому горняті, щось умлівало в макітрі, щось упрівало в риночці, піч пашіла жаром, сичала парою, дихала паморочливими пахощами. Тітонька Анна-піхота начебто ворожила в печі, начебто чародіяла з тими банячками, горнятками, макітрами, риночками. Її темні вуста шелестіли сухими шелестами якихось нечутних слів. Її запалі під випнутими надбрів'ями гострі очі начебто дзвоніли якимось невисловними думками. Вона скидалась на добрий і роботящий дух старенької хатини, що здавалося б неживою, без цього клопітливого, невспокійливого духу. А вже на вечір застелений вишиваною скатертиною стіл під образами, обвитими рушниками,